formulare veche, din punct de vedere istoric, asta înseamnă că este devășită. Dar dacă nu vă satisface aceasta de vă rog să vă o viață așa. O să vedeți imediat desinturarea acestei sintacme. Și pentru că suntem români, a adus într o formulare acelea ce reprezintă informația și a parține dintre spiritele mari ale filosofiei și științei românești, care vorborea de Nicianu și care, după cum vedeți, integrează foarte frumos cele două expresii și anume informația este ceea ce dă structură matei cu alte cubite descriptive în acest univers noi stăm aconstituim o structură de informație este controlat de informație am putea spune chiar este determinat de informație Aici aveți explicația textului ce reprezintă structura de și ce a dorit să înțeleagă prin afirmația mit from este Doamna Profesor, potiți vă rog aici în față, ca să vă vedem mai departe. Vă rog, să aici. Da. Ne bucurăm să ne bucurăm. Eu mă adresez cu termenul de Doamna Profesor, pentru că este un mare dascăl într-un într domeniu care constituie esența ființei umane. Este vorba de doamna Luca Marinescu, un exemplu de femeie curajoasă cu care neamplul se poate muni. Acest fragment legat de informație și de semnificația informației, după cum constatați, aparține una dintre fizicienii mare secolului trecut, nu doar. Un alt element important al acestei zile este faptul că acum 15 ani am prezentat studenților acest slide 2100-2100 secolului trecutului poate vă amintiți că în acea perioadă lumea științifică mondială era preocupată de o altă sintamă, și anume e vorba de genomul uman. Toată lumea se gândea la proiectul Genomul Uman, care cel puțin atunci se prevedea avea implicații deosebite în viața noastră, o să vedem acest lucrumațorul. Nu știu de ce ne-a venit această idee, dar ce pot să constat că în această perioadă de 15 ani, Sfânt Agma a primit conturul noi și lumea în acest moment este foarte convinsă că cel mai important element de cunoaștere În acest det probabil förväntad då vi har fått en mycket mycket bra spelare. När det gäller spelare är det bra att vi